«Завдяки вам, мсьє Паскалю!» – сказала чорнокоса жінка, вставляючи в менш довгу сигарету. Мій господар клацнув запальничкою, підніс її до обличчя дами і посміхнувся. «Просто я довше живу на світі. Дай чому навчився? Принаймні розбиратись в людських здібностях». Він знову повернувся до мене. «Так от, там...» Він вказав на круглу, схожу на акваріум-вазу, що стояла на марморовій полиці над каміном. Лежать скляні кульки. Всі вони однакові. Крім однієї, у ній є невеличке украплення у вигляді чорної троянди. Готуючись до нової вечері, я замовляю саме таку нову кульку у столичного складова. Адже той, хто на цей жереб, Забирає його з собою. На щастя, амулет Паскаля, прошепотів мені на вухо Іванко Джон, і вибуває з гри. Я знизила плечима. І що далі? Що з ним відбувається? Замекав старий мсія. Те, що ми йому побажали. За принципом морфогенного резонансу. Це теорія доктора Руперта Шелдріка. Знову прошепотів Іван Коджон, бачачи мою повну необізнаність. Тобто те, що ми змоделюємо тут, повториться десь там. Морфогенний резонанс, повторення подібних процесів. Які дотепні і веселі люди, подумала я. Інші б на їхньому місці почали рити канал, будувати електростанцію, повертати ріки проти течії, чи шукати під парканами своїх котеджів нафту. А ці сидять собі вечерюють, не шкодять природі, не забруднюють довколишнє середовище, розважаються, як вміють. «Зрозуміло», – кивнула я головою, – «все зрозуміло. Мене хвилює одне, пане Паскалю, моя роль в цій розвазі. О, ви будете розносити кульки, от і все». Я підозріло поглянула на нього. «Усе?» «Поки що так». Але ви можете приєднатись до нас, звісно, якщо забажаєте. Для мене це означало одне. Будь-який момент я знову можу опинитись на вулиці. Навіть якщо ця купа придурків наворожить мені стати шейхінею брунею. Якщо в них всіх є гроші, чому б не пофантазувати, чому б не вирватися з цієї глухої місцини. Але що до мене, дзузьки, не така й дурепа. Дякую, сказала я за запрошення. Я поміркую над цією цікавою пропозицією. Можна взятися за виконання своїх обов'язків? Так, прошу. Кивнув Мсі Паскаль. Беріть акваріум. Ви готові, панове? Усі дружно захитали головами, хоча я відчула, що атмосфера стала більш напруженою. Байдуже. Я взяла акваріум з кульками і запитально подивилась на господаря. «Починайте з кінця столу», – сказав він. «Здається, Джоне, ви скаржилися, що засиділись у наших краях. Отже, ви перший. З акваріумом в руках». Я попрямувала до свого сусіда. Вигляд у нього був не надто веселий. Він подивився на мене, я згадала, як ми танцювали. Іванко Джон відвернувся і запустив руку в акваріум, кульку в руці, а потім так само, дивлячись мені в очі, Повільно розтулив долоню. Цього разу відвернулись я. «Прозора!» – нарешті вигукнув він. Дивно, у його голосі було стільки радості, що мене узяв сумнів щодо палкого бажання кожного з присутніх вирватися звідси. Довгоносий нервовий пан був наступним. Він із задоволенням запустив руку в доленосну посудину і з неабияким розчаруванням сповістив товариству те саме, «Прозора!» – перекладач Шекспіра в старих кросівках чхнув, вибачився, випустив кульку з рук, поліз за нею під стіли, сповістив звідти. «Прозора!» – розкоса хижачка з байдужим виглядом сунула свою лапку в акваріум. «Аналогічно!» – сказала вона, затягуючись сигаретою і випускаючи дим майже мені в обличчя. «Якщо нікому не поталанить, почнемо по другому колу», – сказав мусіє Паскаль. Але мені не довелося розпочати це друге коло, адже замить жінка в лискучій сукні заплескала в долоні і вигукнула «Амулет!» На її долоні лежала кулька з маленькою чорною квіткою всередині. Мені стало надзвичайно цікаво, що далі.